пригощав рідкісними угорськими винами, які щедро лив Янош за перед звитяжцями, виторговуючи собі корону. Знайшов у палаці портрет покійного короля, на якому Лайош був зображений на повний ріст у червоному королівському одязі, але такий блідий і немічний, ніби перечував свою близьку загибель. Перед тим портретом, сп'янілий від вина, від перемоги і безконечних милостей султанових, Пізньої ночі, присвічуючи тьмавою свічкою, Ібрагім виголосив блюзнірську промову, намагаючись потішити сулеймана, який щодалі то дужче впадав у незрозумілий сум. О священна плоть біла перлина з каратів, скільки часто крухається в сонячних променях перед моїм зором, возведена Всевишнім на вершину почустей, і скіпетром своїм повеліваючи ратаям могутності. Я жалюгідний мурах з комори твоєї, черв'як з плоду твого, що поселився у великому достатку здобутих тобою крихт, і такий не схожий з тобою в нікчемності своїй, що ледь можу бути помічений зором твоїм. Прошу тебе, повелителю голови моєї, в ім'я зеленої луки, на якій радісно спочиває душа твоя, вислухати опечаленим слухом своїм те, що викажуть тобі уста мої» щоб отримав ти в доведення за беззаконня вчинене тобою, коли ти насмілився стати супроти володаря віку, його величності. Не треба, махнув йому рукою Салейман. Замовкне. Гріх. Спритний Ібрагім встигне згодом вигідно продати портрет угорського короля, і він опиниться далеко на півночі аж у замку шведського короля Густава Вази, який заповзявся зібрати в себе зображення усіх володарів Європи, вельми пишаючись з того, що й сам потрапив у таке вишукане товариство. Ще через кілька століть меткі гіди в похмурому залі шведського замку Гріпсгольм показуватимуть знудьгованим туристам зображення нещасного угорського короля, кипкуючись з його передчасного народження і ганебної смерти в трясовині. Але Сулейман нічого не знатиме ні про долю портрета, ні про кипкування нащадків. У глибокій меланхолії, викликаній незвичним листом Роксолани, переправиться він через Дунай. Знов був міст, за спорудженням якого султан спостерігав без будь-якої радости. І повільно піде через усю угорську землю, несучи пожежі, руйнування і смерть, аж поки знов не прискочать гонці з Стамбула, і не вручать йому нове послання від хурем із словами, моєму пробитому серцю немає на світі ліків. І знову світ заграв барвами, засяяло після багатомісячних дощів сонце, захотілося жити, і султан навіть змилостивився над переможеними, оголосивши, що всі невірні можуть відкупитися від неволі і від смерти за визначену плату. Коли на початку жовтня Сулейман коло Петру Варадина перейшов до Дунай, із Стамбула прийшла вість, що Роксолана народила йому четвертого сина. Він послав щедрі дарунки султанші і фірман про надання новородженому імені Абдаллах, септо угодний Аллаху, раб Всевишнього. Але вже за кілька днів знову прискакали гонці з сумним повідомленням про те, що малий син, не проживши й трьох днів на світі, відійшов у вічність, а султан Шахасики від горі розпачу тяжко занедужила. «Істинно, те, що вам обіцяне, настане, і ви це неспроможні послабити». Султан залишив військо, залишив усе на світі, без припочинку поскакав до столиці. Знов, як і колись після Белграда, не дбав про тріумф і величання, мерщій квапився до Стамбула. Тільки тоді гнала його незрозуміла туга, а тепер пристрасть і тривога за життя найдорожчої істоти на землі. Гарем Повітря було задушливе і тяжке, не помагали куріння і розбризкувані бальзами, від них було ще тяжче, запах тління й смерти. Малий Баязид, який гойдався у срібній колисочці, втупився у султана чорними оченятами, тоді злякано заревів. Смаглявотіла нянька кинулася була до дитини, але Хурем кволо махнула рукою, щоб та не чіпала Баязида, хай поплаче. Лежала на постелі зелені як трава, уся в жовтому єдвабі. Довга сорочка, широкі шаровари,